Усе ось в таких шматках. Усе, немов прогнила сіть, тонке. Крізь дірки свистить вітер. У таку сіть може потрапити лише велика рибина, така, як цей дитячий спогад. А були менші. Ті, що роблять море сяючим і рухомим. Ціллі косяки усякої дрібноти, яку зазвичай знову викидають у воду. Але ж вона є? Що я розповім своїм нащадкам? Коли лежатиму перед ними у шовкових простирадлах та мережевих подушках. Сумний вечір. Учора ми розпрощалися з Нікола. Він витяг свою кульку, і, я б сказала, пішов навіть не озирнувшись. Він був погинутий думками. Людина на своїй хвилі. Таких, я розумію, обожнюю, хоча, на перший погляд, вони здаються не сповна розуму, а простіше кажучи, критинами. Вони блукають у трьох соснах і проливають каву на білу сорочку не тільки собі, але й іншим. Вони завжди мовчать і уникають товариства. А коли з ним розмовляють щось, мимлять крізь зуби і дивляться з-під підлоби вовкулакою. Зазвичай вони люблять тварини і утримують, скажімо, п'ятьох собак різної породи, статі, пораються з їхнім потомством, віддають свою жалюгідну вечерю. Домогтися від них усмішки, а тим паче сміху, подвиг із боку співбесідника. Попри все це, вони не зневажають людство, як це здається на перший погляд, швидше навпаки. Людство у вигляді ближчого оточення ставить їм різні каверзні перепони в житті. Їх питають про запах від тварин, що висить в їхній оселі, або про моду на кроватки, або ще про якусь дурню на вони не розуміються, тому дратуються, і тому надовго замовкають. Таких треба водити за ручку, бо вони завжди ступають в калюжі. А потім, часом це відбувається після їхнього самотнього відходу, у них під заяложеним матрацем вдячні нащадки знаходять креслення літальних апаратів, листи від мешканців позаземних цивілізацій чи щось подібне. Можливо, картини чи сувої з віршами, і продають їх на аукціоні за божевільні гроші і зітхають, ох, якби ж то все раніше, не розуміючи, що людині на своїй хвилі це раніше було так само пофіг, як і нині, і навіть нині краще за раніше, бо тепер їх ніхто не турбуватиме безглуздими запитаннями. Мсі Паскаль підбився за столом, майже одразу, як тільки за ніколи зачинилися двері. Щоправда, на дорогу він відписав нашому сумовитому генію чималу суму. Мені навіть стало прикро за Вероніку. Мабуть, у глибині мого єства заворушився ген фемінізму. «Більше отримую той, кому нічого не потрібно», проголосив Мсьє свою чергову сентенцію, помітивши здивований порох моїх брів. Ми мовчали. Не знала, що казати вслід людині, яка закохалася у голубку. Можливо, раніше у його зігнуту спину я покрутила пальця біля скроні, спробувала збагнути те, що сказав мій господар, але мало що зрозуміла. А напучуванням сє паскаля було приблизно таким: трансформаторний мотор, трансмісія електричного струму на відстань без дроту пристрій для індивідуалізації сигналів, планетарна трансмісія, всесвітня система башта «Ворденкліф». Будемо сподіватися, що він ще встигне на останній автобус. Добраніч, панове. Ми здивовано перезирнулися. Наступний вечір видався тихим і сумним. Уявляю, скількох зусиль коштував Галині, дзвінок до мене. Спочатку вона поговорила про погоду і нудьгу, яка її вже дістала, а потім ніби мимоволі запитала, чи не хочу я чогось випити. Ну, зрозуміло, їй кортіло зустрітися і поговорити. Я накинула плащ і вискочила до кав'ярні. Галина. Повна протилежність людям на своїй хвилі. Вона якраз із тих, хто усе життя ловить цю хвилю. Серфінгістка. Вочевидь, сьогодні в неї був особливий настрій, бо вона говорила безупинно. Якщо б ти спитала мене, в чому сенс життя, я б уникнула високих слів і відповіла б, що сенсу нема. Можливо, він у тому, щоб все життя шукати його із жорсткою умовою, ніколи не знайти. Адже знайдене втрачає зністи цінність, як тільки випиняється у твоїх руках. Як? Як знайдений на дорозі годинник? Люди, метушаці, упевнені, що мають цей годинник у вигляді достатку, родини, затишку чи ще чогось. Що можна побачити очима? Помацати пальцями, спробувати на смак, як вони помиляються».